Іншої віри. Так. Але ця земля мені дорога, тому не байдуже мені, чи в багатстві ця земля буде, чи залишатиметься пустошньою і витоптаною, як витоптали її ще сельджуки, а тоді ті а тоді... На жаль, щоразу збувається давня приказка. Де ступить кінь турка, там уже не росте трава. Фатіх завоював Константинополь. Селім є вуз... Здобув Сірію, Єгипет і Хідзаж Нога вашої величності ступила на берег Дунаю і на Родос А чи збільшилися державні прибутки? Чи дали щось нові землі для скарбниці Адікуле? Кому вони роздані? І роздані? Дирлики роздаються за заслуги моїми бейлербегами, сказав Сулейман чи ви хотіли повідомити мені щось нове про це? Гріті приклав до грудей руки, обнизані перснями з коштовним камінням. Воістину, як сказано у вашій священній книзі, не побільшую тиранів нічого, крім хибних думок. Але хто роздає ті мари і зеамати, той найперше і має з них зиск? «Жодна держава в Європі не має стільки землі, як висока порта. Чому ж вона не роздає ці землі сама, а довіряє Бейлербегам? Змініть цей порядок, ваша величність, і ви матимете удвічі більші прибутки від самих державних земель». «На це, мабуть, варто подумати», – згодився Сулейман. «Державні справи полишені без належного нагляду». Вівдалі гріті, незважаючи на розпачливі жести і який боявся султанового гніву, що на випадок чого вилився б ясна річ на нього, а не на цього самовпевненого купця, за яким тепер ще й стояло високе заступництво венеціанського дожа. Ви обмежуєтеся нині прибутком усього лише в якихось три мільйони дукатів. А тим часом навіть найповерховіші підрахунки збільшують цю суму, до семи, чи восьми мільйонів. Погляньмо ваша величність. Харадж із християн і подукату з голови євреїв – півтора мільйона. Плата за привілеї – сто тисяч. Майно тих, що вмирають бездітними – триста тисяч. Податок з аргоських греків, які платять не подукату з голови, а подукату з диму – двісті тисяч. Єгипет і Хіджарс Можуть давати 1 мільйон 800 тисяч 900 тисяч підуть на утримання місцевого війська 900 тисяч для Єдікуле 600 тисяч сирійських дукатів 300 тисяч так само йде на військо 300 тисяч має прибувати до Стамбула З копалень золотих, срібних, залізних Соляних півтора мільйона Торгові мита які сплачував іноді навіть я 120 тисяч. Десятина від польового збіжя й садовини 800 тисяч. Податок з худоби по півтора дуката з голови 2 мільйони дукатів. Податок із щойно завойованих земель, з яких ви ще не маєте жодного дуката. На перший випадок десь понад 200 тисяч. Мій друг Скендер Челебія знає, як видобувати податки. Але для цього треба, щоб Дефтердари йшли слідом за військом і заносили в книги «Все живе, кожний дим, кожний корінь». Тим часом Єгипет, завойований майже 10 років тому доблесним османським військом, досі ще не охоплений Дефтером. Ваша величність, тільки незрівняна могутність вашої імперії, не дає їй розпастися і поруйнуватися від безладу. Сулейман мовчав довго і тяжко. Ібрагім підлив йому в золоту чашу вина, але султан не доторкнувся до нього. «Я призначу вас своїм фінансовим радником», – нарешті сказав він венеціанцеві. «Але ж я християнин», – вигукнув Гріті. Нам служать і невірні. А що скаже ваш диван? У дивані стануться зміни. Однак не такі, щоб там вітали геура. Там вітатимуть усіх мудрих людей. Нам потрібні мудрі люди. Ви належите до них.